Hallo jylle, ek is seker dit gaan nog baie goed met jylle amal. Yeshua kyk moes na ons en hy is baie lief vir sy kinders, so ja, ek weet sommer dit gaan goed met jylle amal. Nou ja, kan jylle onthou dat Simpson nou so kwaad geword het, omdat die manne nou sy raaisel uitgeleid het, omdat sy vrou dan nou die raaisel vir hulle verklaar het, dat hy nou so kwaad geword het, dat hy haar net aan gelos het, by haar pa, en na sy pa en ma toe gegaan het. Kom ons kyk wat het verder gebeur. Die daad nou voorbij gegaan, en die koring oese het nou ryp geword, en hulle het dit nou beginne oes. En Simpson neem toe een bokkie, en hy gaan toe terug na haar pa toe, na die prachtige vrou van hom sy pa toe, en hy sê vir hom, ach kan ek toe maar asseblief my vrou kry? En die pa sê vir hom, nee, glad nie. Jy het haar laas keer hier geloos, en ek was oortuig daarvan, dat jy haar nou glad nie meer wil heenie. Toe het ek haar nou vir jou metgezel gegeen, wat die bruidegomse jonker sou gewees het. Maar sy het nog een jonge siste, wat baie boeier is as sy, wat haar nou in die plek van die prachtige bruidsvrou, wat jy wou gehad het. Maar Simpson sê vir hulle, hierdie keer, is ek onskuldig teenoor die volesteine, as ek vir julle kwaad aandoen, en hy loop toe, en toe hy daar loop, toe gaan vang hy 300 jakkelse, en hy neem fakkels, en hy draai die jakkelse om, laat hulle sterke teen mekaar is, en hy maak hulle so vast, 2-2 aan mekaar, en dan sit hy in die middel van hulle sterke, sit hy een fakkel, en hy steek het aan die brand, en toe jaag hy hierdie klomp jakkelse en die Oesland in, en die Filistijnese graan in, en hy het die miede, en die graan, en hulle wingerde, en hulle olijfbome, alles so aan die brand gesteerd, dier hierdie 300 jakkelse, wat hy dan nou so stert aan stert, gebind het, met die fakkels nou tussen die sterte, en die Filisteine vraag toe nou, wie het dit nou gedoen, want hulle was nou baie vies, want al hulle kost is nou verbrand, ne? so hulle het nou nie kost nie, en hulle wil weet, wie het dit gedoen, en van die ander manne wat daar staan, ook van die Filisteine, sê toe, maar dit was Simpson, die skoonseen van die Timniet, want hy het kwaad geword, omdat die man sy vrou vir iemand anders te gegeet, en raai wat maak die Filisteine toe, hulle trek toe op, en na hierdie vrou sy pa toe, en hulle verbrand, sy hulle huis met vier. En Simpson sê toe vir hulle, as julle dan nou so maak, dan sal ek nie rus, voordat ek my op julle gevreek het nie. En net daar, takel hy die klomp Filisteine, en hy slaat hulle lende lam. en hy gaan toe daar weg, en hy gaan bly in die roodskloof van etam. En toe trek die Filisteine nou weer nader. Dit is nou nader aan een van die stammen van Israel, namelijk Juda. En die manne van Juda kom toe en hulle vraag toe vir hulle, Waarom trek julle nou tegen ons op? En die Filisteine antwoord toe en sê, Ons het hierna toe gekom om Simpson te bind, om aan hom te doen soos wat hy aan ons gedoen het. En die manne van Juda trek toe, 3000 van hulle, trek nou af na Simpson toe en hulle vraag vir hom, Simpson, weet jy nie dat die Filisteine oor ons heers nie? En wat het jy nou gedoen? Wat het jy nou vir ons aangedoen, dier dat jy nou dit gedoen het? En hy sê vir hulle, soos hulle aan my gedoen het, so het ek nou aan hulle gedoen. En die manne van Judas sê, luister, ons het nou afgekom hierna toe, om jou te bind en te oorhandig aan die Filisteine, want dit is nou wat hulle van ons gevraag het. En hulle heers nou oor ons, so ons moet doen wat hulle sê, anders te gaan hulle ons takel en maak hulle ons dood. En Simson sê toe vir hulle, sweer vir my, dat julle nie self op my sal aanval nie. En die manne sê toe vir hom nie, ons sal jou net vastbind en oor vir hulle, maar ons sal jou nie dood maak nie, ons sal glat nie aan jou raak nie en toe laat Simpson hulle hom vastbind, en hulle bind hom vast, so ewe, met twee nieuwe touwe, en hulle bring hom toe nou uit die rots uit. En die manne het hom nou gevat, en hy tot daar by leegie gekom, en toe hy daar kom, toe juig die Filisteine nou vir hom gemoet. hulle is toch nou so blij, dat hulle nou vir Simpson kan kry, maar hulle het nie daarmee tred gehou, dat Samson een van se kinders is nie. Maar die gees van Yahweh het die ooromvaardig geword en die touwe wat hulle om sy arms gebind het, het geword soos linnendraaikies wat in die vier brand en hierdie bande het gesmeld van sy hande af. En toe sy hande nou loos is, toe tel hy daar een esel sy kakebeen op en hy neem dit en hy slaan a duisend man van die Filisteine moors dood. En Simpson het gesê, met die eselskakebeen het ek een klomp, nee, twee klompe, met die eselskakebeen het ek duisend man verslaan. En toe hy dit klaar gesê het, gooi hy die kakebeen uit sy hand uit en hy noem die plek kakebeens hoogte. En daarop kry hy toe baie baie doos, en hy roep na Yahweh, en hy sê, Ie het die hand van die knag, hierdie groot verlossing gegee, en moet ek nou van die door sterwe, en dan nou so in die hande van die onbesnedenis val, en toe, kloof vader die holte wat by legie is, en daar kom water uit, nou om iets te kloof, beteken om het oop te laat gaan, of oop te maak, een mens vat een mes, en dan, kloof jy die brood in twee dele, of jy kloof die vlijs in twee dele met die mes. Verstaan jylle nou, met andere woorde, hy het die groen daar laat oopgaan, en hy het gedrink, en sy lewe het teruggekom, hy het weer beter beginne voel. Daarom noem hulle die plekkie vandag nog Roepersfontein. En Simpson het toe nou vir Israel gericht, vir 20 jaar lang. Nou, volgende keer maats, gaan ons bykie kyk, wat Simpson nog gedoen het. Want as ek nou reg onthou, het hy nog een vrou gevat. Maar ons sal volgende keer kyk, of ek reg onthou. So, laat het goed gaan met julle, en onthou om te bid, en vir vader dankie te sê, dat hy ons elke dag so beskerm, en so verzorg, En as jy daar aan dink, dink dan, hoe lief moet vader vir ons wees, as hy al hierdie dinge vir ons doen, kom ons wees lief vir hom. Groete